Минуло кілька хвилин, нарешті двері спальні розчинилися, і на порозі стала в пишному вбранні, обвинута серпанком, струнка, мов виточена постать дівчини. Вона хиталася, наче очеретинка, і ривка з підтримувала її під руки. Кітка поквапно підійшла до небоги, за нею сам Гершко кинувся до своєї дочки. Гості закам'яніли, нічого не розуміючи. Крізь білу прозору намітку видно було мертветно-блідне Безкровне личко. Переступивши поріг, нещасна жертва вхопилася руками за груди, зробила якийсь мимовільний конвульсивний рух і з страшним стогоном упала на долівку. Рухля кинулась до неї, стягла серпанок і заніміла. Сара лежала, простягнувшись на підлозі. Судорога ще посмикувала її тіло, побілілі губи були вкриті густою зеленою рідиною. З куточка рота тяглася яскравою ниткою червона кров. Айгевуд. закричала, придивившись, стара. Вона випила мідянки! отрута, все загинуло, отруїлась, прокляття, люто зарепетував Гершко і роздер на грудях до пояса шовковий лапсердак. Даремно гадав Мельхіседек, що нова хвиля уніацьких насильств. Це тільки останні спалахи гніву в тих місцевостях, куди ще не дійшли звістки про королівський декрет. Насправді було зовсім інакше. Звістка про королівський декрет не тільки не вгамувала насильників, але навпаки викликала страшенне обурення серед уніатського католицького духовництва та серед шляхти. Незважаючи на виразно висловлену королівську волю, незважаючи на волю російської цариці, шляхта й уніати вирішили діяти на свій страх – а втім, вони й тут вдавалися до єзуїтського крутійства. В декреті королівському було сказано, щоб шляхта не перешкоджала православним вільно правити свою службу Божу, щоб ніхто не відбирав у них церков і взагалі не втручався в церковні їхні справи. Через те, що останнім часом уніатам пощасило переслідуваннями і насильствами навернути майже всю Україну в унію, то вони на основі цього вирішили, що декрет їхньої пасви не стосується. І оголосили, що кожен, хто захоче знову приєднатися до православ'я, буде трактований як бунтар, гайдамака і розбійник». А ось скільки православні, довідавшись про королівський декрет, поспішали відновити в себе зганьблене православ'я і радісний рух охопив увесь правобережний русський край, то через це вся Україна з архімандритом Мельхісадеком на чолі була оголошена митрополитом уніацьким і місцевою шляхтою бунтівною, і ухвалено було вчинити над нею особливий суд і розправу. Офіціал митрополита Уніацького видав суворий декрет, в якому наказував усіх, на кого падала підозра в підтримці православ'я, привозити до Радомишля у в'язницю. Церкви, котрі не хотіли прилучатися до Унії, закривати священників, зв'язувати і привозити туди ж, а хлопів віддавати на суд світської влади, комісарів і губернаторів. Крім того, митрополит Уніацький надіслав свої листи на польські прикордоні в по березі Дніпра з вимогою не пропускати нікого з православних священників і мирян у Переяслав і взагалі на лівий берег Дніпра. Таким чином, до довершення лиха, яким погрожував декрет, перервані були тепер цілком зносини православних українців з їхнім верховним пастирем. Після сеймика і урочистої присяги даної в Умані при уповноваженому найсвятішого Папи, митрополит Уніацький в купі з місцевою шляхтою звернувся до вищої влади з проханням прислати сильне військо для заспокоєння бунтів на Україні. Не чекаючи наслідків своїх розпоряджень і декретів, Мокрицький узявся за власноручну розправу. Він вдався по озброєну допомогу до місцевої шляхти, яка утворила новий відділ Конфедерації, і вимога його була одразу ж виконана з нелюдською жорстокістю. То допомагаючи Мокрицькому, то діючи самостійно, озброєні шляхецькі команди розсипались по всій Україні, приводячи до послуху, нібито охоплений бунтами народ. По всій Україні почали чинитися небачені страхіття. Селян, котрі не хотіли прилучатися до унії, били, вішали, садовили на палі, церкви закривали, грабували в них усе церковне майно.